Сеферия Цира Няколко пъти вече казах, че най-главните и най-старите книги върху Кабала са Сеферия Цира, наречена още Книга на Творението, или Маасе Берешит и Зухар, наречена още Кабала Денодата или Маас Меркава. Според преданието Сеферия Цира е написана от Авраам, а авторът на Зухар е неизвестен но по мнението на кабалистите е дело на няколко души. Освен тези две книги в древни брена, още по подобие на Сефер Яцира, са създадени още две забележителни книги от неизвестни автори, в които, както в сеферия Цира, е широко употребен методът на аналогията. По-рано изнесох някои мисли от Зухар. Сега за пълнота на изложението ще изложа на кратко съдържанието на Сефер Яцира, а след това и на другите две книги, които носят следните имена. 32-та на мъдростта и 50-те врати на разума. По превода на Папиус Сефер и се състои от 7 глави, а според един руски превод от 6 глави. Папиус е разделил една глава на две, но съдържанието е същото. Ще изложа накратко съдържанието на всяка глава, както Папиус го е направил и както прибавя по няколко мисли от самата книга. Първата глава е посветена на 10 числа и 22 букви, разделени на три вида. Три букви майки, седем двойни и 12 прости. Тази глава започва с следната забележителна мисъл. Посредством 32 и двата пътя на мъдростта, пътища чудни и тайнствени, Я, Еве, Саваот, Бог на Израиля, Бог жив и цар на вечността, Ел Шадай, милосърден и прощаващ, най-великият, пребиваващ във вечността, велико и свято е неговото име, е създал света чрез своите три серафими – Сефер, Сефор и Сипур. Тези три думи на еврейски се пишат по един и същ начин и се произнасят с думите – Писмо, число и слово Словото Божие, това е неговото писмо, Божията мисъл, това е неговото слово По такъв начин мисълта, словото и писмото у Бога не са три, както от човека, а едно Заключаващи се в десете сефироти, т.е. в десете свойства, освен неизречения и двадесет и двете букви Буквите се състоят от три основни, седем двойни и 12 прости. Десете сефироти, освен неизреченият, съставят числото 10, т.е. числото на пръстите на ръцете, 5 срещу 5, но между тях съществува пълно единство. Втората глава се занимава с подробно разглеждане на 10 сефироти, с техните крайни изводи в зависимост от разместване на буквите на думата Тетраграм. Тази глава започва с думите. Десетте сефироти, освен неизреченият. Третият вид е подобен на пламтящи пламъци, краят на които се губи в безконечността. Словото на Бога се движи между тях, влизайки и излизайки непрекъснато, подобно на вихри. Те непрекъснато се изпълват с Божественото Слово, покланяйки се пред престола на предвечния. Десетте сефироти, освен неизреченият, считат, че техния край се съединява с началото, както пламъкът е съединен с главнята. За това, защото Господ е един над всичко и няма друг подобен на Него. Първият сефирот е духът на Бога жива го. Това е дважди благословеното име на вечно живия. Гласът, духът и словото е духът святий. След като говори за всички сефироти, тази глава завършва със следните думи. Това са десетте неизречени духове на Бога жива го. Първият е духът на Бога жива го. От духа проистича етерат От етера водата. От водата огъня. Горе, долу, изток-запад-север-юг. Третата глава разглежда 22 букви и техните главни подразделения. Ще предам няколко мисли от тази глава. 22 букви са съставени от три букви майки. Алев, Мем и Шин. 7 двойни и 12 прости. Трите букви майки. А, М и Представят въздуха, водата и огъня. Водата М е няма. Огънят Ш е свирещ, съскащ. Въздухът е посредник между двете, като действие на закона, установяващ равновесие между заслугата и вината. Тези 22 букви Той, Бог начертал, дал им форма, значение и влияние, и от тяхното различно съчетание той създал душата на всичко това, което е било създадено и което ще бъде създадено. Посредством тях, ях, предвечният, Саваот, Бог Израилев, Бог вечно жив, господар на всичко живощо, велик и чист пребиваващ в вечността, името на когото е свято е създал света. Четвъртата глава е посветена на подробното развитие на аналогичните съотношения между трите букви майки и триединството. Тя завършва с разглеждането на техните комбинации. Тази глава започва със следната мисъл. Три майки – Алев, Мем и Шин – тяхната основна черта, чашата на правдата и чашата на виновността и законът, установяващ между тях равновесие – Трите майки, Алев, Мем и Шин, велика тайна, чудна, съкровена и запечатана с шест печата и от тях са произлезли въздухът, водата и огънят, разделящи се на начала мъжки и женски. Трите майки, Алев, Мем и Шин и с тях трите бащи, те заедно са създали всичко. Трите майки, Алев, Мем и Шин в света Въздухът, огънят и водата. Небето е създадено от огъня, земята от водата, а въздухът от духа, намиращ се между тях. Трите майки в годината топлата, студената и умерената температура. Топлото е създадено от огъня, студеното от водата, а умерената температура от духа, намираш се посред тях. Трите майки в човека, главата, гърдите и стомахът. Главата е създадена от огъня, стомахът от водата, а гърдите от намиращия се между тях дух. Според един коментатор, думата въздух на еврейски започва салев, първата майка. Първата буква на думата вода е мем, а шин е крайната буква в думата огън. Огънът е субстанция на небето. Водата, сгъстявайки се, образува земята. най после тези два враждебни принципа се разделят и помиряват от третия елемент – въздухът. В човешкото тяло това са главата, гърдите и стомахът. Петата глава изучава с подробност седемте двойни букви и съответстващия му септенер. Седем двойни – имат две произношения и са символ на мекота и твърдост, на сила и слабост. Седемте двойне са Бет, Б, Гимел, Г, Далет, Д, Кав, К, Ф, Ф, Реш, Р и Тао, Т. Те образуват думите живот, мир, знание, богатство, красота, плодовитост, господство. Те се наричат двойни, защото те могат при помощта на разместването да се превръщат в думи, имащи противоположно значение. Така вместо думата живот се получава думата смърт. Вместо думата мир се получава думата война. Вместо думата знание невежество. Вместо думата богатство бедност. Вместо думата красота безобразие. Вместо плодородие безплодие и вместо господство, робство. Седемте двойни са свързани с седемте страни на света. Изток, запад, височина, дълбочина, север, юг. И най-после светият дворец, утвърден в средата и поддържан от всякъде. Тези седем двойни, като ги съединява и разделя, Бог създал с тях звездите и света, дните в годината и вратата, посредством, които човек се свързва с света. С тях той изявил седемте небеса, седемте стихии, седемте жизнени форми от времето на творението. И по такъв начин той изобразил септенера, който в небето се състои от седем звезди, които са. Слънцето, Венера, Меркурий, Луната, Сатурн, Юпитер и Марс. Дните на седмицата са седемте дни на творението, а седемте врати на човека са двете очи, двете уши, двете ноздри и устата. Този ред на планетите е халдейско-вавилонски. Този ред е запазен и от Птоломей и от Талмуда. Шестата глава се занимава с 12-те прости букви и техните съотношения. Те съответстват на следните неща в човека. Зрение, слух, обоняние, реч, хранене, действие, мисъл, гняв, смях, сън, размножение и ходене. Те определят 12-те посоки на света. Северо-исток, юго -исток, източна височина и източна дълбочина, северозапад, югозапад, западна височина и западна дълбочина, южна височина и южна дълбочина, северна височина и северна дълбочина. Те се простират във вечността и това са ръцете на Вселената. Посредством съединението и разместването на тези 12 прости букви Бог е създал 12-те знака на зодиака, 12-те месеца на годината, 12-те членове на човека. Знаците на зодиака са Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион, Стрелец, Козирок, Водолей и Риби. 12-те члена на човека са Лявата и дясната ръка, Двата крака, Двата бъбрека, черният дроб, жлъчката, далака, червата, пикочния мехур и артериите. Посредством различните букви са създадени различни зориакални знаци, месеци и различните органи в човека, съответстващи на тези знаци. Така чрез АЛЕВ, която управлява речта, се създава знака ОВЕН месец Март и в човека черния дроб. Чрез Вао създава Телец, месец Април и в човека Жлъчката. Посредством Заин създава знака Близнаци, месец Май и в човека Далака. Посредством буквата Хет създава знака Рак, месец Юни и в човека Стомаха. Посредством буквата Тет Създава знака Лъв Месец Юли И в човека Десния бъбрек. Посредством буквата Йот Която управлява действията Създава Дева Месец Август И в човека Лявата Ръка Посредством буквата Ламет Която управлява Съвокуплението Създава знака Везни Месец Септември и в човешкото тяло жлъчката. Посредством буквата Нун, която управлява обонянието, създава знак Скорпион, месец Октомври и червата в човешкото тяло. Чрез буквата Самех, която управлява Съня, създава знака Стрелец, месец Ноември и в човека Стомах Кева. Древните са читали, че стомахът се състои от две части Кева и Коркевок. Чрез буквата Аин, която управлява гнева, той е създал знака Козирог месец декември, и в човека черния дроб. Чрез буквата Цаде, която управлява храненето, създава знака Водолей, месец януари, и в човека, стомах коркевок чрез буквата Ков, която управлява смеха, създал знака Риби месец февруари и в човешкото тяло Далак. Според кабалистите Сеферия Цира е написана от Таврам и в нея той е скрил всички идеи и закони на окултната наука. Кабалистите са правили много коментарии на тази таинствена книга. Общо казано, Сеферия Цира може да се нарече книга за създаването на кабалистиката, отколкото кабалистична книга за творението на Вселената. Цялата тази книга е основана от тайнственото име Ях или Йехова, който е създал света чрез буквите. В края на Сеферия Цира се намира името на Бога, употребено в множествено число. Авторът на Сеферия Цира препоръчва още в самото начало характерния метод на окултната наука – аналогията. Формата, която авторът дава на своето съчинение, изразява една велика мисъл. Съществува математическо отношение между видимата форма и невидимото, даващо начало на формата. Той показва съотношението, което съществува между буквите – Съставящи словото и идеите, които той изразява. Така че, съставяйки словото, речта, образувана от думите, значи да образуваме идеи. Затова сеферият цира, при разка за сътворението на света, се ограничава в развитието на еврейските букви, представящи идеите и законите. Затова, докато Зухар представя космогонията на света, то Сеферия Цира представя стълбата на истината. Според учението на Сеферия Цира за основа на човешкия дух служи истината и разума. За това той може да дава отчет за успеха и развитието на мненията посредством изчисления. Следователно Зохар ни представя безусловната истина, а Сеферия Цира говори за нейното разбиране и приложение в дела. Сеферия Цира се служи и с дедуктивния метод, изхождайки от идеята за Бога като първопричина за всичко съществуващо, преминавайки към явленията в природата. С това кратко изложение на съдържанието и основните идеи на Сеферия Цира, дадох бегла представа за това древно окултно съчинение. В еврейската кабалистика има още две подобни съчинения, които са органически свързани с Сеферия Цира, защото говорят за неща, за които се споменава в Сеферия Цира. Това са 32-та пътя на мъдростта, която е съставена по подобие на Сеферия Цира и по дедуктивния метод, а другата, 50-те врати на разума, която е съставена по индуктивния метод, започвайки от разглеждането на природата и стига до идеята за Бога, като си служи с метода на аналогията. Ще предам накратко тяхното съдържание.